Älskar varandra. Kapitel 15, verserna 11 till och med 17. 11. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. 12. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. 13. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner-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 Och då skall fadern ge er van i en ber honom om i mitt namn. 17 Detta befaller jag er att ni ska älska varandra.